O-A-A-D.E. One Every Day keeps the doctor away. Moin, servus kriisi ja hallo und willkommen zur neuen One Every Day-Folge. Äh, einer Android-App, darum geht es heute, und zwar um die App Diktiergerät. Äh, da es sehr viele Apps gibt, die, die den Namen Diktiergerät tragen, Guckt einfach in die Schörner zur heutigen Folge 1023 und ja, da findet ihr den Link zur App. Erforderliche add versionsnummer 4.0.3 oder höher. Aktuelle Versionsnummer der App 1.4. Grundsätzlich gratis. Es gibt in der Käufe zwischen 59 Cent bis 79 Cent pro Artikel. Bin ich beim Testen tatsächlich überhaupt nicht drüber gestoßen. Ich weiß nicht warum. Bei 84 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 3,9 Sternen. Und was soll man sagen? Die App ist ein einfacher äh, Audio-Rekorder. Ähm, ihr startet ihn. Er nimmt auf über, äh, ja, über Mikrofon, ihr könnt auch irgendwie Qualität anstellen, er nimmt im Wave-Format auf, äh, die Qualität ist gut, ähm, ihr könnt die Dateien irgendwie weiter, weiter teilen über alle Sachen, die es da so gibt äh, bei Android oder hochladen in die Cloud oder sonst was oder innerhalb der App äh, löschen. Ähm, das äh, funktioniert ganz gut. Ich hatte mir das äh, damals runtergeladen, weil ich dachte, so ein kleiner Audiorekorder für nebenbei, wenn man mal was aufnehmen äh, will. Äh, grundsätzlich habe ich aber gemerkt, erstens habe ich dafür tatsächlich keine Verwendung und äh, zweitens nutze ich die Auphonic-App sowieso auf dem Smartphone und äh, um da auch ab und zu mal einen Podcast aufzunehmen. Und äh, ja, das nehme ich dann halt auch für, für, für kleinere Audio-Notizen, so, ne, so nenne ich es mal, wenn ich denn dann, ja, daran Interesse habe, sowas aufzunehmen. Wer aber wirklich so, einen kleinen, so ein ganz kleines Diktiergerät halt haben will, auf dem Smartphone in einer recht schönen App, das sieht wirklich sehr, ziemlich gut aus, die App, da solltet ihr euch einfach mal die Diktiergerät laden verkehrt machen, könnt ihr damit auf jeden Fall nichts. Jedenfalls meiner Meinung nach. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info facebook.com slash gplusde gplus.eu slash oder eine ad an twitter.com slash